Morgen og velkommen til og morgen, det, det er onsdag den 12. oktober, og denne morgen starter vi i Storbritannien, hvor den britiske centralbankchef giver milliardforvaltere tre dage, før de stopper deres planlagte interventioner. Så skal vi forbi den kendte tech-investor Kathy Woods, der nu rammer bunden med hendes flagski Vi størs smut til USA, der genovervejer deres forhold til Saudi Arabien. Og så slutter vi af hos Venstre, der i dag præsenterer deres 2030-plan, som blandt andet indeholder for milliarder. Du lytter til Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Siligård. Britisk centralbankchef giver milliardforvaltere tre dage. Andrew Bailey, chefen for den engelske centralbank, har tirsdag opfordret investorer til at afvikle de positioner, de har behov for hurtigst muligt. Centralbanken vil nemlig ikke forlænge sine planlagte interventioner i markedet i form af at købe af obligationer efter fredag. Meldingen har fået det britiske pund til at falde. Bank of England udvidede, udvidede ellers tirs, tidligere tirsdag sin daglige opkøb af statsobligationer til også at omfatte inflationsindekserede obligationer. Det skete efter, at endnu et stort udsalg skabte kaos på det britiske obligationsmarked mandag. Centralbanken skriver i en meddelelse tirsdag. Dysfunktion på dette marked og muligheden for et selvforstærkende brandudsalg udgør en væsentlig risiko for den finansielle stabilitet i Storbritannien. Det er der lys, at Bank of England resten af ugen vil være køber, af såvel statsobligationer som inflationsindexerede obligationer. Kritikere har dog påpeget, at den to ugers intervention ikke er nok for likviditetspressede investorer, her især de britiske pensionsfonde, fordi renterne i perioden er blevet presset yderligere op og kurserne dermed ned. <tik> Cathy Woods Ark rammer bunden efter 60% fald i 2022. Den kendte tekninvester Cathy Woods flagskibsfond Ark Innovation ETF lukkede tirsdag i sit laveste niveau siden pandemiens bund i marts 2020. Det betyder, at fonden med 7,1 milliarder dollar i kapital har mistet hele 62 procent siden årets start. Sådan lyder en historie fra MarketWire. De amerikanske aktier, mål på S&P 500-indekset, er faldet med mere end 25 procent siden deres seneste rekord i starten af januar, da den amerikanske centralbank aggressivt har hævet sin toneangivende rente for at få den tårnhøje høje inflation ned. Det har især ramt vækstaktierne inden for teknologi, og Nasdaq er også dykket med 33 procent siden nytår. USA genovervejer deres forhold til Saudi-Arabien. Den amerikanske regering vil genoverveje USA's forhold til Saudi-Arabien. Det sker efter, at det olierige land i sidste uge sammen med de øvrige medlemmer af OPEC+ Plus besluttede at skære den daglige olieproduktion med 2 millioner tynder om dagen. Det er en historie fra MarketWire. Beslutningen er blevet set som en kold skulder til USA, og en opbakning til Rusland, der under sin krig mod Ukraine, nøder godt af de kraftigt stigende priser på energi. Det smerter hos forbrugerne verden over og sparker yderligere til inflationen. Saudi-Arabien, som er det toneavgivende medlem af OPEC+, er samtidig allieret med USA, som er militærbaser i landet gennem mange år. Sidste uges beslutning fra OPEC Plus kom til med efter, at den amerikanske præsident Joe Biden havde haft en telefonsamtale med Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman. Det på trods af, at Biden i sin valgkamp i 2020 havde svoret at gøre kronprinsen til en international persona non grata på grund af hans indblanding i drabet på en saudisk journalist på et konsulat i Tjekkiet i 2018. Venstre vil give skattelettelser for milliarder i 2030-plan. Venstre vil onsdag præsentere en økonomisk 2030-plan, der blandt andet indeholder skattelettelser for 8,7 milliarder kroner. Det fremgår af planen, som Ritshav har set. Venstre anviser kun konkrete skattelettelser for omkring 3,7 milliarder kroner i planen. 3 milliarder kroner skal bruges til at give et fradrag til folk, der går fra deltid til fuldtid på arbejdsmarkedet. 850 millioner kroner skal gå til at rulle en planlagt stigning på såkaldt, på såkaldt lagerbeskatning af ejendomsavancer tilbage. Den er en del af finansieringen af retten til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, også kendt som Arne pensionen. Venstre har været stor modstander af ordningen, men har besluttet sig for at frede den alligevel. De sidste 5 milliarder kroner skattelettelser har Venstre endnu ikke anvist, hvem der skal have gavn af. I en note i 2030-planen står der dog, at Venstre har regnet på arbejdsudbudseffekten ud fra, at de 5 milliarder kroner skal bruges til at hæve loftet for bestattelsesfradraget, som er et fradrag i den personlige indkomst. Det var alt, jeg havde til dig i dag. Du kan som altid følge dagens nyheder på joinvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.